За прозорими стінами синіло холоднувати небо. По ньому пливли пасма ріденьких жовтавих хмар. На обрій темніли зубці низьких горбів. «Ліночко! Ліночко!» – покликав хлопець. «Що? Де ми?» «На землі!» «Чи то пак на Марсі?» Ліна розплющила очі, полегшено зітхнула, з її вусти зірвався вигук подиву. Вона довго розглядала краєвид чужої планети. Навіть не віриться. Наче у вісні. Ще ж тут люди не бували. А ми прилетіли. А може це справді сниться? Щіпни мене. Ой, болить. Ні, не сплю. Все на справжки. Славко, а що ж далі? Вийдемо? Спробуємо. Славков став з крісла, потягнувся, хруснув суглобами. Допоміг підвестися дівчинці. Одразу стіни стали непрозорими. Хлопець захоплено скрикнув «Ух, я автоматика!» Все зв'язане з людиною. Сів одразу стіни стають прозорими. Щоб видно для керування. Став – не видно. Здорово. Вийдемо. У мене аж ноги потерпли. Хочеться походити. Може, зустрінемо їх? Вони рушили коридором до вихідного люка. Уважно глядали стіни, придивлялися до миготливих вогняних вічок на стелі. Де ж двері? Як знайти вихід? Скрізь гладенько невидної щелини. Мандрівники ткнулися в перегородку, зупинилися, швидко й безшумно розійшлися стіни. З'явився вальний отвір. Дихнула зовні морозним повітрям. Ліна закашлялась, схопилася за груди. Важко дихати. Дуже розріджене повітря, як на найвищих горах. Славко ступив на кам'янистий грунт, тупнув, підстрибнув. Оглянувся, усміхнувся дівчинці підбадьорливо. Вона теж вийшла з корабля. А як же наші рюкзаки, запитала вона? Голос звучав глухо, ніби крізь вату. Не пропадуть. Там кілька грудочок цукру. Нащо вони нам? Ходімо, оглянемо околиці. Під ногами тихо поскрипував рудий пісок. Дихалося важко, повітря було холодне, сухе, слабо гріло малесеньке кружало сонця. В його примарному освітленні легенько похитувалися приземкові сині дерева, схожі на марево. Славко зиркнув на срібну чечевицю корабля, на дерева, облизав по шерхлі губи. «А ти знаєш, чомусь їсти закортіло, а тобі?» «І мені. А що пити хочу?» «Пошукаємо?» «Давай». Вони дружно рушили до заростей дерев. Під ногами розквітали фіолетовим цвітом якісь тугі м'ясисті рослини. Славко зірвав одну. Вона вп'ялася йому в пальці, пирснула коричневою рідиною. Сильно защеміло. Хлопець скрикнув від болю і почав обтирати руку полою куртки. «Яка скажена! Гірше від нашої кропиви!» «А ти не чіпай!» засміялася дівчинка. «А то втрапиш у халепу!» «Думав, може, їстівна?» «Дивись, щоб ти не став їстівним!» Славко похмуро, Глипнув на подругу. А що все може бути? Це інший світ. Ми ж нічого про нього не знаємо. Мовчки підійшли до дерев. На чорних оксамитних стовбурах химерно звивалося спіральне віття, широко розкривало віяло листочків назустріч променям сонця. Між тими листочками блищали круглі горішки. Славко простягнув руку, торкнувся одного плоду пальцем. Відсмикнув руку назад. «Не кусається?» – поцікавилася дівчина. «Наче ні. Треба покуштувати». Він уже сміливіше зірвав горішок, поклав на долоню. Горішок не ворушився, не кусався, не протестував. Тоді хлопець взяв його на зуб, розкусив. Хруснула шкаралупа. З неї викотилося невелике бузкове зернятко. Славко повагався, потім махнув рукою. «Слина котиться, так захотілося їсти! Хай що буде!» Він пожував, зернятко проковтнув. У роті стало гаряче, плоди мали ніжний запах, як у трояндових пелюсток.